Ez itt a HPC, ami a napi illetve a heti informatikával foglalkozik, és egy picit e, most a médiával, ugyanis tegnap, illetve mivel szombaton veszük fel az adást pénzeken, e, kiderült, hogy nem kap hosszabbítást a klubrádió, hát e, igazából nem meglepő a hír, mert azt annyit el kell mondani, hogy a Hát aki ismerős a politikai rendszerbe, azt tudja, hogy ez a politika része, hogy minden olyan független médiát, ami a kormányal kritikus, valami oknál fogva, és természetesen aki látta a hangot, az így nagyjából tudja, hogy mi miért történik, de Annyit azért hozzátennék ehhez a dologhoz, hogy a turádió már nyert perc ez mikor elveszette a, a magát a, a frekvenciáját, ugye a leges-legelején jó sokáig a 95-3-on sugázó. Budapesten volt, Debrecenben volt Ajkán, Veszprémben, Pápán, meg még néhány ilyen körzeti helyen, fogható. Újabban már csak a 92,9 a megaheцен lehetett fogni és valószínű 2021 február 14-én le is járt hát igazából annyit mondott a klubrádióban meghallgattam a műsort meg azért jó néhány hallgató is föl volt háborodva hogy elveszik a rádiót ö, igazából az a legnagyobb probléma ezzel, hogy ugye én hallgatom, mert engem érdekel, sok érdekes műsor van benne, mm, sok érdekes tartalommal, ami például a Bosut vagy nagy nulla, mert igazából most az, hogy hétvégén elmennek vidékre is, ott milyen jól érzik magukat, hát köszönöm szépen. De, hogy mondjam, nekem úgy tűnik ez az egész, Ugye az Indexet is beszándották nem olyan nagyon régen felmondott az Index teljes szerkesztősége is most azt, Telex néven indulnak újra és már az első héten 25 ezer ember se ö, adott nekik adományt és ugye a főszerkesztő azt mondta, hogy ez jó néhány darabig ö, jó néhány, hát egy-két hónapig ö, elég lesz meg az induláshoz úgyhogy Igazából ezt akartam elmondani, hogy azért szerintem így a kormány, ezt nem is értem egyébként. Illetve vannak sejtéseim, hogy miért, de az, hogy Budapesten van egy független média, és arra tudna hivatkozni, hát, hát ott a klubrádió akkor azt lehet hallgatni a Galce fm szemben, hát nem tudom. Én, én úgy vagyok vele, hogy, hogy engem egy picit meglepett. Vagy, vagy inkább nem. Ugyanis az Unióban is vannak ilyen jelentések rólunk, hogy nálunk romlika a szólásszabadságnak, meg a rádiónak a szólásszabadsága. És igazából e, hogy mondjam, de 2000... 18 ban nyilatkozta a Orbán Viktor, azt hiszem augusztusban vagy szeptemberben az Európai Unióban, hogy ők sosem -e mennének arra, hogy elhagadtásák azokat, akik nem értenek egyet velük. Igen ám, csak ö, ez le, majd például lehet a 888.hu, ami tisztára ugyanazt hozza, mint például a köztévé, és olyan dolgok vannak bennük, hogy igazából... Nem is, nem is értem, hogy egy ilyen média most Magyarországon hogyan sugározhat egyáltalán. Na. Uf. ezt elolvasom, és akkor utána jönnek a tech hírek. Ja, igen. A másik dolog, ha már tech vagyok, akkor én abzzal is szeretnék foglalkozni. Például, múlt héten szombatról vasárnapra éjfélkor, lekapcsolták a dapsugázást. Szerintem ennek is közel lehet hozzá, hogy éppen most lehetett meg a döntés, hogy a klubrádiót e, lekapcsolják február 14-én éjfélkor. Ugyanis a DAP is lehetett fogni digitális rádión a tartalmat, most már csak az interneten lehet hallgatni, meg ugye egy február 14-éig a 92,9 mega en de egyébként az érdekes, hogy ö, sokan azt mondják, Fejér várom fogható a klubrádió. Én nem tudom, de amikor én egyszer jártam Peste vonattal, ment, ment a vonat olyan 30 kilométert, és már be is kussolt, Tehát már onnagytó kezdve nem is lehetett fogni. Ez volt egy-két éve. Mm, tehát, nem tudom. Igazából fú... Nem is tudok mit mondani. Na. A Nemzeti Média Hírközéténő hatóság tanácsa szerint a Klurádió most lejáró médiaszolgáltatási jogosultság alatt több, mint alkalommal is megsértette a médiatörvényt, és emiatt különböző jogkövetkezményekkel a, alkalmaz, alkalmazott a médiaszolgáltatóval szembe. A médiahatóság állítja, hogy a klibrádió további. Korábbi szankciókat is ismételt jogsértéssel összefüggésben nem vitatta, azokat elfogadta. A Tanács közölte emiatt úgy döntötte, hogy a rádió 2021. február 14-én lejárt jogosultságát nem hosszabbítja meg, a rádió kérelme meghosszabbításának nem tesz eleget, de pályázatot ír ki a Budapest FM 92,9 MHz-es közösségi rádiós frekvenciájára. Uh, annyit még hozzátennék, hogy erre a klub rádió is pályázhat, de van annyi kevés az esély, hogy megnyeri. Ebből az okból kifolyólag. Uh, Arad Ondrás meg azt nyilatkozta a rádióban, hogy ezek ilyen mondva csinál dolgok, és igazából minden kérés teljesítettek, ami, ami rájuk vonatkozott. A klubrádió tovább akar működni az FM frekvencián, akkor ezt pályázattal és gyövözelemmel teheti meg, igaz, amit mondtam az előbb. A médiahatóság néhány napja megszüntette a digitális rádiózást Magyarországon, és a Glob Rádió elvesztette digitális terjesztésének hát, a plusz lehetőségét, ezért amennyiben a Glob Rádió 2021. február 14-ig nem jut újból analog frekvenciához, akkor lekerületen a... felmerülhet, hogy a klubrádió legalábbis egy ideig kizárólag az interneten streaming segítségével tudjan tovább folytatni a tevékenységét. Ami mondjuk nem is lenne rossz, de kérdés, hogy az idősek ezzel hogyan barátkoznak meg. A mostani fejlemény azért is meglepő, mivel Sztók Rihárd, a Klubrádió vezérigazgatója korábban azt nyilatkozta a médiainek, hogy nem követtek el olyan jogsértést, ami alapján felmerülne, hogy ne kapnának hosszabbítást. Ezt mondta András, a András is sem Megbeszéljük című műsorban. A Klubrádió először bizonytlan, bizonytalan helyzetben. Korábban a médiatanács megpróbálja megakadályozni, megpróbálta megakadályozni a rádió működését, éveken át pereskedtek emiatt, amit a rádió megnyert, és a pereskedés még nem teljesen zárul, zárult le, mivel a kártérítést is követelt. A rádió korábbi vitái során utcai demonstrációval tiltakozott a hallgatói elnémítási kísérlete ellen. Um... A média nem sokkal ezelőtt tudól érte a vonatondást is. A Klub Rádió Zajátéjának egy többségi tulajdonosát, amit tőlünk, aki tőlünk értesült az ENHH tanácsa ezen héten megszületett döntéséről, amit cifra szavak kíséretével felháborodottan fogadott. Ezt mondjuk nem is csodál. Egyelőre nem kommentálta érdemben a döntést, későbbre ígért tájékoztatást. A Média egy keresi az nnh t hogy pontosan mikor és hogyan követette el szerintük jobb sértést a klubrádió. A hatóság válaszolt, arról természetesen beszámolunk, és igazából válaszolt is. E, aki kíváncsi rá, az megnézheti a média1.hu-n a szalai Daniel így róla egy cikket. Na, akkor hogy mivel folytassuk igazából, hogy. I igazából én még azzal kommentálnám ezt a helyzetet, hogy még szalajidani van még a Twitteren még egy fogadtunk is, hogy hát igazából megmarad, mert minek kell neki még egy ilyen szükség helyzet a kormánynak. És mi a arra gondoltunk, hogy megmarad. Hát nem. Na, akkor menjünk tech témával e, tovább. mikor jön az iPhone 12 széria. Tegnap az Apple, illetve tegnap. E, szeptember 8-án bejelentette az Apple 12-es mobilok bemutatójának időpontját. A vírushelyzet miatt online rendezvényt tartanak, amit meg, meg is lehet érteni. Ami eddig a megszokottól eltérően speciál event nevet kapta, hanem az Apple event lesz a neve. Most, most is az Apple parkban tartják meg a bemutatót, a WWDS Ö, hasonlóan valószínűleg nem élő adást fogunk látni, hanem egy előre felvett anyagot pontos időpont szeptember 15. Helyi idő szerint 10 órától kezdődik a közvetítés Steve Jobs teacher -ban. Az ideáltalódás miatt nálunk 19 órára esik. Kaptunk egy különleges logót is, már mind a GMS-tring, amiben ö, szeptember 28-ig lesz érvényben. Ö, ezzel gyaníthatóan utal valamennyire az epül, de hogy pontosan mire, az valószínűleg nem a bemutatón fogjuk megtudni. Úgyhogy ez van. Majd kíváncsi leszek ennek a ériájára. Tehát ne felejtsétek el, most van 13-a, akkor kedden. Kedden lesz a bemutató. Remélem. Na, akkor folytassuk egy olyan témával. Hajjaj, keresett oldal nem található. Na, bum. Na mindegy. Pedig nem olyan régen szedtem össze a tikkeket. Na, akkor menjünk egy olyanról, hogy a felhőkbe költözik a T-Szisztem üzleti istense mondta! Ügyeket intéz tájékoztat időpontot foglal, hibákat hárít el, küldeménykövet nyomon, hozzáférési jogokat kezel, útba igazít. Mindez fáradhatatlanul végtelen türelemmel és a nap 24 órájában végzi a T-System digitális üzleti asszisztensre. A mesterséges intelligencia alapú haddát hamarosan felhőszolgáltatáson keresztül dedikált feladatokkal is megbízhatják a vállalkozások, amik ügyfélszolgálati, administratív vagy éppen termelési tevékenységüket szeretnék egyszerűbbé, hatékonyabbá tenni. A T-System, a MESZ Intelligencia Koalíció tagjaként ezzel igyekszik támogatni ügyfeleit a hazai gazdaság szereplői, de méghozzá hozzá ma bejelentett MAE stratégiához igazolva. A statisztikák szerint az ügyfélszolgálati számra beérkező hívások mármint a 14-14-re 100 át vandafogadja, fogadja, azok 96%-át pontosan megérti, és ha már és ha ma már a kérések 18%-át emberi válvázkozás nélkül teljesen önállóan oldja meg. Na most azért azt tegyük tisztában, hogy ezeket a mesterséges intelligenciákat ezeket tanítani kell, ez éppen olyan, mint amikor születik egy gyerek, az is folyamatosan tanul felméri a környezetét, felméri azt, hogy, hogy hogyan beszélsz vele, egyévesen gügyöksz hozzá, akkor nevet a gyerek. Például ez is. De ez már megérti a szavakat, és össze tudja rakni, és hogyha tanítjuk ezt a mesterséges intelligenciát, akkor szerintem emberi beavatkozás nélkül, szerintem egy olyan 15, hát nem 15, 5-10 év múlva azt mondom, hogy vannak képes lesz a felét. E, hogy mondjam? De például vannak képes lesz a felét megoldani. De például van olyan, hogy van, aki azt hiszi, hogy egy ember ül a telefon mögött, és akkor elkezd kell de mit nem ért az te hüle? Hát most. Őszintén, hogyha így beszélünk a mesterséges intelligenciával, csoda, hogy nem tanul. Én egyszer-kétszer megjártam vele, akkor indult be ez a folyamat, akkor elmondtam neki, hogy egy ügyintézőt kérek, kérem, akkor meg azt mondta, hogy kéri, fogalmazzak érthetőbben. Jó, racsolok, az igaz, de amikor kinyitottam rendesen a számot, mint például most, akkor megértette. Tehát nem tudom. Én, én azért, hogy mondjam, vegyük például azt, amikor Twitter Twitteren elkezdek szórakozni a mesterséges intelligenciával az emberek, rasszista lett, homofób lett, mindenféle vieségeket kiírt, mindenféle rasszi, rasszi, rasszista dolgokat, látjátok már, beszélni se tudok, mint tegnap este. Aztán... Hát, szerintem nem erre kéne tanítani, de azért az jó, hogy, hogy a 18%-át emberi beavatkozás nélkül teljesen önállóan oldja meg, és igazából a, az egyszerű hétköznapi ember az nem tudja eldönteni, hogy most robotot hal, vagy egy élő embert. Szóval, ja. Az aszisztens bevezetése korábban szervez, szerverek telepítését igényel, de azon cégeknél, ahol használni akarták a szolgáltatást, de a Microsoft, Microsoft féle Azure Cloud Computing Platform segítségével van, de hamarosan a felhőben is elérhetővé válik. A t szerint ez a korábbinál nagyobb rugalmasságot eredményez, felhasználói felhasználó és üzemmeltetői szempontból az oldalom, hiszen egy munkafolyamat is rábízható a virtuális asszisztensre. Például egy ügyfélszolgálati munkat, repetitív, automatizálható lépései, és időpontfoglalás és lemondás, hibajegyek, felvétele, raktárkészletről, tájékoztatás, küldemények vagy jármévek státusza, számítógépes jogosultságok menedzselésére alkalmas. De akár kér vezetés és rábízható vandára. A felhőben elérhető szolgáltatás pedig már azon vállalkozásoknak is elérhetővé teszi a digitális üzleti asszisztenst, akinek korábban eltántorított az üzembeállítás időigénye és beruházási költsége. Hát, csak váljon be! Na, mivel folytassuk? Ö Uh, uh, ez melyik hír. Igazából a szájuminak. Hát ilyen kicsúsztatós kamerája lesz az új telefonjának. A Saiyami újabb formatervi szabadalma nem annyira lenyugöző, mint legalább egy kicsit vicces. És igazából ilyen V-alakba jön ki a telefonnak a kamerája, alatta meg a vaku, hát... A Saiminak már több vázlatos elképzelése is volt hasznos felületek maximalizására, többek között a fordított szenzorsziget, ami még csak nem is lenne, akkor a mellé nyúlás tulajdonképpen kit érdekel, ha egy húpli felső kereten a cserében opció a vizálóság vagy nem lóg bele semmi a kijelzőbe, a legújabb formaterv Design szempontból is kicsit erőltetettnek tűnik, de félre legalább csak egy motorikus mechanika tartozik a két szenzorhoz. Az elképzelt készülékeken egyáltalán nincsen kamera, se előn, se átul, elő, elő. kétszer-kétszenzor készüléktestről emelkedik ki, ami ráadásul nem merőleges, amitől tényleg úgy néz ki, mint amit newsyfield hívnak. A kiemelkedő részlettségek mindkét oldalon egy-egy szenzornak adnak helyet, így a fő kamerák és az előlapi kamerák is eltűnhetnek a burkolatról. Ez a megoldás abszolút kivitelezhetőnek tűnik, a technológiai mai állása szerint, de talán jobb is lenne, ha kiállzó rejtett kamerára fogunk fókuszálni. Hát én nem tudom... Sokszor olvastam hasonlót, de én nem tudom, én nem vennék ilyet, megmondom miért. Mert először is, hogyha valami kiemelkedik a telefonból, ahhoz legalább motor kell, az, hogyha elhasználódik a fogaskerék, vagy valami olyasmi baja van, nem jön ki, egy idő után elhasználódik az egész, és majd nem tudsz rengépezni. Hát, én nem tudom, én nem vagyok nagy híve ezeknek. Na, következő hírünk, megnövekedett az igény a robotikai ö, készségek fejlesztésére. 2022-re várhatóan már nem csak 4 millió ipari robotot fog ö, nem, nem, Csak nem 4 millió ipari robot fog működni a gyárokban globálisan. Ezeket az eszközök lépfontosságú szerepet játszanak a gyártás automatizálásában, gazdaság felgyorsításában, koronavírus járvány után. Kérdés, ez, kérdés az, hogy kinek lesz munkája, aki majd meg fogja tudni ezeket vásárolni. Ezeket az eszközöket, amit legyártanak. Majd a tek technikusok, mert a technikusra mindig szükség van. Nézzétek el nekem, keveset aludtam. A robotok minden mellett felvirágoztatják a keresletet a szakmunkások iránt. Az oktatási rendszerek pedig hatékonyan kell alkalmazkodniunk az újonnan létrejött igényhez. A kormányoknak, a vállalkozásoknak és az egész világon a robotok intelligens automatizálási rendszerek alkalmazására megfelelő készségek biztosítására kell összpontosítaniuk, mondta Milton Gary, a Nemzeti Robotikai Szövetség elnöke. Azért fontos ez a folyamat, mert maximálisan kihasználhatjuk a technológiai lehetőségeket politikai, politikai és stratégia ezen iránya prioritással bír. Ezáltal a munkáról könnyebben áttérhet egy még inkább automatizált gazdaságra. Milyen lesz a munka jövője? Kevés ország helyez komoly hangsúlyt az oktatási rendszer átalakítására úgy, hogy a modern országnak teljes mértékben megfeleljen. Magyarázza, szádia Zahidi, a vilá világozdasági fórum vezetője. Akik korábban bejelentkeztek ebbe a folyamatban, azok a humán erőforrás fejlesztésére összpontosítanak. Ilyen például észak európa országai, valamint Szingapur. Ők valószínűleg a leghasznosabb kísérleteket végzik a munka világának jövőbeli feltérképezésében. És most miért nem jeleníti meg nekem a képet? Oh, na, az Economist communist Intelligence Unit, magyar, Magyarul AAU által automatizálási költségindex alapján csupán négy ország az, ami már kialakított jövően nyitott a gazdasági politikát az automatizált gazdaság kihívásainak kézbentartására a dél vezeti az Észtország, Szingapur, Németország, követi. A Japán, pedig az Egyesült Államok és Franciaország szintén fejlettek ezen a téren, illetve Kína is törekszik valami lépést tartani a többi országből. Hmm, elnézést! Az automatizálási költségindek szerint a kutatásokat nem, az, EU, az automatizálási költségindek szerint a kormányoknak Követhetően kellene közreműködni annak érdekében, hogy gyorsan menjen végbe a folyamat. Több méreható tanulmány is elkészítette a témában több párbeszéd a vállalatok között, illetve nemzetközi tudásmegosztást is. Hmm, nem tudom. Igazából a, a oktatása, a robotikával foglalkozó vállalatok Gyakorlat orientált képzéssel biztosítják a munkaerő megfelelő szaktudását. A jelenlegi munkatársaink képző, átképzése csupán rövid távú intézkedés. Ennél jóval korábban meg kell kezdeni a felkészüléseket az iskolában, különböző alapképzésekben már elsajátíthatják azt a tudást, amellyel megfelelnek az ipari kereskedelemnek és a jövő igényeinek. Technológiai és digitális készségek iránti érdeklődés egyre növekszik, de ugyanolyan fontos, fontosak a kognitív képességek, mint például a problémamegoldás, kritikus gondolkodás. Emeli ki az IFR főtitkára dr. Susan Bayler. A gazdaságoknak fel kell használniuk az automatizálást, és ki kell építeni a jövő orientált készségek támogatását, különben versenyhátrányba kerülnek. Hm? Hát igen, ez is olyan, hogy hát hogy, hogy a robotok elveszik az emberek munkáját. Nem biztos. Tehát mindig szerintem szükség lesz emberi beavatkozása, csak más kell tanulni, meg mást kell hozzá tudni ahhoz, hogy egy ilyen ö, dolgot elsajátítsunk. Most ne legyen az, hogy elveszik a robotok az emberek munkáját. Hát, és hogyha el is veszik. De nem fogják. Ettől még nem fogják elvenni. Mert az emberi beavatkozása mindig szükség van. Például én nekem dolgozik ismerősöm a Sopronba a helynek a sörgyárban, nem mondjuk ki a cég nevét. Sopromba a sörgyárban, és akkor már onnantól lehet tudni. És ő azt mondta, hogy mindegy futószalagon megy végig az egész. Van egy minőségellenőr, van egy korbantartó, van egy technikus kolléga, és ott már igazából meg is van oldva, és az egész járban dolgoznak minden hétköznap, talán 30 lenne a, a gyártási területen. Hát, de akkor is kell hozzá ember. Úgyhogy nekem ez a véleményem róla. Na, szeptemberi meglepetés a Képzeljétek el, szeptember 30-ig korlátozás nélkül érhető el a Da Vinci csatorna a Bodafon TV nézőjének. A szeptember és júli után elnevezési programblokk hétköznap délutánként tantárgyakhoz kapcsolódóan kínál tematikus feldolgozást, segítő hasznos műsorokat. A Da Vinci TV szórakoztató oktatási ismeretterjesztő sorozatokat és ilyen tartalmakat, kultúra, történel, matek, természettudomány, valamint szabadidő, kézműves tevékenység kategóriájában. A 24 órában sugázó csatorna, kreatív, gondolatébresztő programokat kínál gyerekeknek, és az esti blogban középiskoláknak és felnőtteknek is. Igazából én néha né szoktam nézni ezt a csatornát, nem mondanám, hogy rossz, Viszont elég sok érdekes tartalom van még az Emmőtre, ezt nem mondanám, mert az Emmőt egy olyan közszolgálati csatornát csinált magából, ami, hát nem tudom, nekem nem a szívem csücske, amikor azt látom, hogy három ember vitatkozik egy olyan dolgon, ami engem nem is érint. Már hogy ez a könyv ilyen, meg olyan, nem, a, nem arról kéne szólni az emlőcsatornának, hogy a gyerekeket megfogják, hogy valamit tanuljanak. Nem. Arról kell vitatkozni, hogy három embernek, hogy egy könyv milyen. Meg, meg a, az oktatás, hogy jó. Hát, ennyire jó. Mondjuk az is szép, amikor... Ö, Elkezdték, hogy sokkal jobban zárult a, a digitális oktatás. Kevesebb bukás volt. Hát persze. Hát persze, hogy kevesebb bukás volt. Mert a szülők, a, a tanárok meg a tanárok azt mondták, hogy jó, van, ne bukjon meg ez a gyerek. is. nem, 70 vagy nem, 30 százalék lett a bukás, hanem nem úsz. Hát, kösz. Bocs. Na, akkor menjünk egy olyan hírrel, na, ezt kerestem. Megvan a hír, újabb csapás a két jelentős beszállítóját is elvesztette a cég. Ugye a Huovej az a cég, amit Trambácsinak elgorult a gyógyszere, és akkor mondta, hogy Harti nem kapta, nem kaptok semmit se, mert izé, hozé, és akkor már lehallgattok mindenkit. Hát jó. Trump bácsin, ne volt fordítva azon a jó? Ez én innen üzenem. Újabb veszteségeket könyvel, könyvelhet el a Huawei, ami egyúttal az Egyesült Államok kormánya által bevezetett szankciókannak köszönhet. Már csak pár nap van hátra abból a szeptember 15 szóló engedményből, amit az Egyesült Államok kormánya adott az amerikai székhelyű vagy amerikai technológiát használó cégek, hogy a Huawei-jel folytassanak kereskedelmi tevékenységeket. Azt még egyelőre nem tudni, hogy egyes vállalatok engedélyét meghosszabbítják el, de most újabb fordulóponthoz ért a történet. Első körben a Google szolgáltatásokról kellett lemondani a huawei és a felhasználóknak, majd egymást követően sorra jönnek a szankciók következményei. Végül lejutottunk odáig, hogy a Huawei saját házon belül megszerzett Kirin processzorait sem tudja senkivel sem legyártani, így kénytelenek lettek másik csípgyártó után nézni. Ezt követően kezdtek el érkezni a Mediatek lapkáival a Huawei telefonok. Hát... Szeptember 15-en határidőhöz közeledve két újabb gyártó jelentette be, az USA miatt kénytelenek lesznek abba hagyni a kereskedelmi tevékenységüket a kínai céggel. Két dél vállalatról van szó, amelyek valószínűleg már nagyon erősen csenkhet a neve. Az egyik a Samsung display, és a másik pedig az LG display, aki rendelkezik egy kis angol tudással a kiállzó gyártása során, amerikai technológiát is felhasználnak, és ezért engedélyhez kötve kereskedhetnek a huawei -jel. Kiderült az is, hogy a mét 40 széria megjelenítőit másik sikerült beszerezni a huawei ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem lesz gond az ellátással. Azonban ezeket a kijelzőket több cég szolgáltatja ezekben a készülékekben. Így a Mate 20 bu. Samsung és LG kijelzőket fog deputálni. Akárhogy nézzük, az újabb nagy pofon a huveinek, bár eddig is voltak más beszállítók, akik a Huawei jövőben megjelenítői berendeléseit tudják majd teljesíteni, de most két nagyon fontos gyártót veszítenek el, akik, mint tudjuk, kiváló minőségű kijelzőket gyártanak. Ah, az a helyzet ezzel a dologgal, hogy, em, tehát indult onnan, hogy Trump bácsi azt a hírt, hogy a Huawei-os kémkedik, meg mit tudom én. E, igen, csak hogy ez azon, akkor kezdett el menni ez a hír, amikor az epült utolélte a gyártásban, és közel annyi telefon adtak el, mint az apple -ből. És e, már mind az iPhone-ból. És sok e, ismerősnek az a véleménye, hogy ez azért van, mert a Huawei utolérte az épült, és az Apple-hez szólt az elnöknek. Ezek ilyen összeeskívés elméletek, ez nem biztos, hogy így volt. És akkor Trump bácsi hogy a Huawei kémkedik. De például a Samimi nem kémkedik. Ő is ugyanúgy kínál, vagy állt a telefont a Huawei is. A, az Oppo is, bár ők most nagyon visszamentek a ranglétrán, meg, de azért néha-néha jönnek fölfelé, akkor melyik, milyen telefonok vannak még. Tehát innétől kezdve nem itt be. Innétől kezdve nem is tudom, mit gondoljak. Tehát az a baj, hogy szerintem Trump elgurult a gyógyszere. És, és most igazából a, az adótól nyugóvávelyek az egész világon, ami 3 meg 4 g az, az mind húvávely. Tehát nem is értem ezeket a dolgokat. Na mindegy. Én azt mondom a huawei hogy kitartás, de hát nem tudom, majd meglátjuk, mi lesz ebben. Igazából füleseket tudja ahhoz nem kell kijelzni. Hát majd meglátjuk, mi lesz. Na, azt mondja, hogy Ö, ezt később. Ö, ezt is később. Na, itt van egy másik hír, ha már előhoztam a szájumit, akkor például a élt miért olcsók a szájumi telefonok. Na, mindenhol olcsóbb, mint a hivatalos helyeken. Amikor egy új okostelefon a piacra lép, a akkor minden esetben a gyártó közli a hivatalos árat. Ez az az összeg, amennyi a cég hivatalos partnerei kirakják a polcokra a termékeket. Ettől persze lokálisan akciókban néha-néha egyes kereskedők, de alapvetően a hivatalos ár azt jelenti, hogy a gyártó magyarországi képviselete, irodája vagy disztribúciója, ezt jelöli meg a végfelhasználói bruttó árként. Gondolom, illetve a cikk szerzője gondolja, nem, nem mond azzal újdonságot, hogyha e, a különböző árösszehasonlításokból ár weboldalakat nézegettünk meg. Minél drágább egy telefon, annál nagyobb árkülönbséggel láttuk, és jóval kisebb és kevésbé ismert boltok, és online áruházak árai, illetve hivatalos árak. A hivatalos áruk között. Nem is beszélve a kínai webshopok ára ajánlatairól. Azt azért hozzátenném, hogy a Visről, meg, meg az AliExpressről vett telefonok, azok nem mindig szoktak itthon működni, mert ugye, hogyha Kínából hozzák a telefont, az valószínű, Gínához gyártották. Hiába van bennem magyar nyelv, meg magyar nyelvi menü, meg angol nyelvi menü, azt nem biztos, hogy itthon tudod használni. Például nekem volt egy ismerősöm, haha, megvan az mit 30-an, aztán még ki se jött. Megjött neki Kínából, és akkor nekem volt élelőm egy helyen, neki meg nem és ennek az az oka, hogy azt a frekvenciát, vagy azt a sávszélességet valami oknál fogva a kínai telefon, amit kis hazánkban használnak, nem ismerte fel. Előfordul. Hát, na, akkor, öö, mennyi időnk maradt? Még van időnk, mindjárt megnézem. Hát, még van egy 10 percünk, kb. Itt még azt írja, hogy egyes számi telefonok, mint például a Mi 10 Pro, hát az egyik cégnél, de be is írom. Most jelenleg szombati áron, mivel szombaton veszik fel ezt a műsort. Xiaomi, Xiaomi. Hogyan kell írni? Szymi mi 10 Pro. Mi 10 Pro. És meg is nézzük. ár. Például van egy.. 380 év. van egy... E, majdnem... hát 300-ból kijön az egyik cégnél, de például a legnagyobb kereskedelmi vállalatnál nagyjából mindenki szokott e, venni telefont az 340. És igazából... hogyha az alapul, akkor szerintem... hát nem tudom. Én nekem... Én, én nekem is semmi van, ebből is a 8T, a Note 8T, és igazából nekem semmi bajom nincs. Egyedlen egy gondolom van bele, hogy mikor meg akarom nézni a wifi-ket, hogy melyik elérhető és hányos csatornán. Mi például kint telepítettem egy kamerát, és nem akartam vezetékeket elhúzni, jó hülye voltam és wi fi keresztül lőttem át a jelet a kamerára, ugye ahhoz kellett egy router, meg kellett mókolni, mert DDV t tettem fölre, akkor behoztam rajta a Wi-Fi-t, plusz még kint is van egy Wi-Fi állózat, hogyha valami olyasmi sürgős, úgy van, igaz lassú, de most valamit valamiért, rá van kötve a kamera, egy UTP kábelle, és az UTP kábellen keresztül tudom nézni a neten a kamerát. Na mindegy, a lényeg az, hogy mit akartam ebből kihozni. Hát nem tudom Nem Na mindegy, de a lényeg az, hogy, hogy, ja, azt akartam ebből kihozni, hogy a WiFi fi az nem mindig mutatja, hogy milyen jelenlősséggel szól odakint a Központi wifi rútere. És hogyha elmozdulok arról a helyről, azonnal nem frissíti be, hogyha gyengült vagy erősödött a jel. A rúteren, rúter, hogyha a rútert megnyitom, a telefonomban látom, hogy mekkora jelenősége van, de magát, azt, hogy ezt így hát lássam, nem, nem tölti be. És hiába zárom be a programot, hiába úzom el jobbra vagy balra, akkor se történik semmi. Az ég adta egy világon semmi. Hát, ez egyetlen bajom van vele. Bár, én már arra is gyanakodtam, nemnek hú a van, és ő tudja az 5 GHz-et, az enyém is tudja az 5 GHz-et és valamiért szerintem az egyik nem kommunikál megfelelően a másikkal. Például, hogyha az enyémé 5 ghz -en van a, a Wi-Fi állózata, akkor nem mindig szokta azt csinálni, amit én akarok, hogy 5 ghz legyen és lássam, hogyha távolabb megyek a 2.4-et. De az is érdekes, hogyha én távolodom, akkor a 2,4-et e, minél kisebb a frekvencia, 2,4 GHz, annál távolabbra kéne menni. Na most nálam ellenkező van, ugyanis az 5 GHz az, ami tovább megy. Nem tudom ez miért van, de szerintem azért, mert itt a szomszédoknak is van wifi, -e, és lehet, hogy ez bezavarja a 2,4-et, azt a sávot. Teljesen. Hát, ez van. Na. Úgyhogy nekem ennyi problémám van vele. Akkor. Igen. És ha már sájomi, akkor már púlzusunkat is meg lehet mérni egy -e szájomi telefonok kamerájában. Hamarosan már a telefon kamerájával is mérhetünk búzust, csak egy megfelelő Xiaomi mobil és egy Mi Health a applikáció kell hozzá, annak is a legfrissebb verziója. Igazából. Tavaly júniusban a Xiaomi elindította, na, pillanat csak megnézem mennyi időm van, mert nem akarok kifutni az adásidőből, remek. Na, ezt a hírt még elolvasom, véleményezem és akkor utána. Búcsúzum. Na, tavaly júniusban a Szymi elindította az új egészségkövető alkalmazását, ami a My Health néven vezetett be. Az applikáció indításakor még meglehetősen egyszerű volt, akkoriban néhány funkció tartalmazott, melyek következők voltak. Alvásfigyelés, lépészámláló és menstruációs ciklust követő. A MIUI 12 bevezetésével azonban még több funkciót kapott a mi és lépésszámláló pontoságán is javítottak. Most pedig elérhetővé válik az a funkció is, amit a telefon kamerájával tudunk ellenőrizni, pulzus számunkat. Hát arra én kíváncsi leszek. De itt is van, van egy kép, amin megérinti a kamerát. És akkor itt mutatja, hogy 63 BPM, vagyis a pulzosom 63, hogyha az enyémét mértük meg. A funkció használatához meg kell nyitnunk a MyHelty alkalmazást, ö, alkalmazáson belül a pulzos szám mérőt, ezt követően a készülék által adott utasításokat kell követnünk. A telefon egyik kameráját és vakut is el kell takarnunk az ujjunkkal, hogy megfelelő alsó részén lévő skálon. Nem, amíg a megfelelő részén lévő skálla el nem érje a 100 ot Ha ez megvan. Akkor a mérés befejezése után az ablak ugrik fel, e, választható opcióval, úgy, mint általános állapot, nyugalmi állapot vagy edzés után. A felhasználónak éppen aktuális állapot után ki, a, a, a, a, a, a, a felhasználónak az éppen aktuális állapot alapján Vál... Vál... A felhasználónak az aktuális állapotot kell választania, majd ezt követően nem tudnak írni. A jelentés megtekintések gombra mentve érhetőek el az eredmények. Ez tartalmazza a pulzus számot, és vannak illusztrációk, amelyből megtudjuk, hogy miért a pulzus szám lassú, vagy lassult, vagy gyorsult-e. Aki, uh, amit mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy ez a funkció a MyHill 2.7.4-es verziójában élhető el, ami, ha minden igaz, rövid időn belül már elérhető lesz a legtöbb felhasználó számára. Egyelőre nem tudjuk, hogy melyik szájmi telefonok támogatják ezt a funkciót, de remélhetőleg hamarosan erről is érkezik majd információ, amiről én természetesen be fogok számolni. Na... Akkor e, ennyi lett volna az adás, viszont annyit még ezt, hozzán, még ezt hozzátennék, hogy ebben az esetben ne várjunk pontos eredményt, mert szerintem, hogyha mindentől pontos eredményt várunk, az e, nem is tudom. Tehát így ebből a szempontból Hát szerintem ez teljesen száz százalékig fontos eredményt nem tud mutatni, hogy meg milyen a pózosod. Hozzávetőleges értéket tud, de akkor már inkább megmérem egy vérnyomásmérővel a, a, a vérnyomásomat, meg a pózosomat. Nos, akkor igazából egy ilyen műsorra kell számítani, hogy én nem felolvasok híreket és elmondom a véleményemet erről. Igazából, hogyha azt veszük alapul, szerintem e, mesterséges intelligenciával sincs gond, csak megfelelően kell tanítani, és igaz, az egyszeri ember az nem tudja, hogy, hogy ez hogyan működik, meg hogy nem élő ember van mögötte. Na! Akkor én el is búcsúzom, és ne felejtsetek el bekövetni bennünket. Most már fenn vagyunk a Spotify-on. Spotify-on vagyunk, meg még fönn vagyunk a, a playerfm is. Akkor az Ensure alkalmazásban is benn vagyunk már. Hála, hála Istennek. És igazából ö, mindjárt mondom még, hogy hol vagyunk még. Csak nem tudom, most kicsit hirtelen. Meg kellett volna keresni a előtt. Mindegy a Spotify-on fenn vagyunk, a Blair.fm-en is fenn vagyunk, az unsurefm is fenn vagyunk, és valószínű, ha minden igaz, hamarosan elérhetővé válunk, a... itt van, itt van, itt van, hamarosan elérhetővé válunk a Google podcast is, Igaz, én már megkaptam a linket, és meg is nézem, hogy fenn vagyunk-e már. Bár ez a podcast még nem elérhető. Lehet, hogy már jövő héten fent leszünk. Úgyhogy én örülnék neki. Mert azért jó lenne, hogyha egy ilyen műsorzi szerepet kapna egy podcastban. Na, akkor én le is búcsúzom. Mindenkinek szép, további jó piánést és jött óra környékén, és ha minden igaz, akkor nem sokára jön egy ö, műsor, amiben a, a, a, a, a, a Magenta, lesz, Magenta podcast lesz, és ö, Szerintem ma azért azt is hallgassátok meg, mert vannak benne érdekes dolgok, én már meg a mai adást, egyébként az is fenn van a Spotify-on is, úgyhogy hallgassátok meg. Sziasztok!